Köszönöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma vendégünk Láma a Csöpel, a Magyarországi Karmokagyúpa, a közösség vezetője és tanítója, és Német a Más, aki szintén a közösség tagja. Három témánk is van, talán emlékeznek egy néhány hónappal ezelőtt a Szima Csarnokban rendezett Erekje kiállítás. Hogy kellett ezt igazán? Igen, igen. Mert ugye ez egy szakrális esemény valójában, nem egy egyszerű kiállítás, annak kapcsán mi már beszélgettünk, és most 20-án, illetve 22-én mm. szintén lesz egy erekje kiállítás, és még van két másik témánk is. Az egyik az a templom, taron épülő útista templomnak a... a Építés kezdete, amiről már egy pár szót említettetek néhány nappal ezelőtt, és ez most egészen közel került a valósághoz. És egy harmadik, hogy egy gyógyító alámát is vendégül fogtok látni. Hát ezek a témák akkor, amiről ma beszélünk. Talán kezdjük az erekékkel, hiszen ez egy konkrét program, és igazából oda készülni is lehet, 20-át ki lehet használni. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és elmondanám, hogy nagyon nagy örömet érzek, amikor erről a dologról beszélhetek, mert ez egy olyan esemény, ez a erekje kiállítás, ami nagyon nagy visszajelzést jelentett, tehát nagyon sok visszajelzést kaptunk. Olyan értelemben, hogy hát most harmadizben rendezünk ereke kiállítást itt Magyarországon, az első alkalommal 11 ezer ember, a második alkalommal 14 ezer ember jött két-két nap alatt, most pedig egynapos kiállítást fogunk rendezni, ezt most nem Budapesten, hanem Taron a, a, a Körös emlékparkban, ahol meditáció központunk is működik, ez Nógrád megyében van, körülbelül egy órára. Budapestről, hogyha az ember akár... Ez épp egy hét van. Igen, ja. márhoz egy hétre, igen, mához egy hétre lesz, tehát augusztus 20-án a nagy ünnepünkön. És hát szeretném ugye, bejelenteni, hogy mindenkit nagyon szívesen látunk, szeretettel látunk. E, e, nem kell, hogy butista legyen, mint ahogy az eddigi kiállításokra is nagyon sok ember jött, aki nem volt butista, Bárki jön, mindenki nagyon, sok, nagyon sokat kap, nagyon sokat kap, mert ezek általános egyetemes emberi érvényű és értékű dolgok, amik ott láthatók és amikkel ott az ember kapcsolatba kerül. Tehát itt arról van szó, hogy megvilágosult mestereknek a... A, az erekéit állítjuk ki, sok, kiáll, sok dolog lesz kiállítva. A kiállítás nem egyezik a tavalyival, egy másik anyag, anyagot állítunk most ki, de ez is egy, tehát egy nagy mennyiségű anyag. Magának, Buddának lesz megint erekéje, és egy Buddától származó erekélygyönygy, Gyöngy, amirnek a története ezt elmondanám megint, mint ahogy tavaly is elmondtam. Ezek különleges gyöngyök. Ezek úgy jönnek létre, hogy e, úgy jöttek létre, hogy amikor buddát elhamvasztották, e, ezelőtt 2500 évvel, halála után, akkor ö, ö, csodálatos módon a tanítványok, át, amikor átvizsgálták a hangvakat, akkor ö, apró, gyönyörű szép csillogóerekje gyöngyöket találtak a hangok között, ami egyszerű embereknek, a hétköznapi embereknek a hangaiban nem találhatók, és ez egy, egy, egy megmagyarázhatatlan jelenség, tehát természettudványos alapú gondolkozással ez megmagyarázhatatlan, és tehát sok ilyen, nagyon sok ilyen gyöngyöt találtak, és ö, ö, ö, ilyen, gyöngy, ilyen gyöngy is kerül kiállításra itt, ö, itt ö, most is. Hogy hogyan, hogy mondjam, csak kísérték idáig, 2000 év, 2500 év alatt ezeket az erekéket, hogy tudjuk, hogy ez ugyanaz az erekje? Hát ezek az erekék nagyon nagy becsben tartott tárgyak, és abban a helyzetben, ugye, amikor annak idején két és fél az évvel megtalálták ezeket, akkor ugye attól kezdve nagy becsben tartják őket, és euh, akkor az történt, hogy euh, ezeket, euh, tehát ez egy nagy mennyiségű, nyolc vázát töltöttek mm -hmm. meg vele, ez, ez, ezt mondja a hagyomány, tehát nagyon sok gyöngyű volt. És azokat euh, elosztották a akkori India különböző uralkodói között, és azok mind stupákat, tehát vagy méretű, ilyen épület, tartó épületeket építettek ezeknek a befogadására. És aztán ott voltak, ugye nagy részt, illetve hosszú ideig. Aztán, hát ugye múlt az idő, és Indiában le is tűnt a buddhizmus. Hát a stupákat is ugye, lerombolták, meg nem tudom én, meg ugye a stupák megsérültek. És ilyenkor ugye a még jelenlévő... Hívő emberek, és itt, itt nem kell feltétlenül, ugye Indiáról tudni kell, hogy nem kell feltétlenül, hogy buddhista legyen valaki ahhoz, hogy a Buddát nagyra tartsa, mert az összes hindu ember nagyon nagyra tartja őt, vallástól függetlenül. Tehát akkor ezek az emberek összegyűjtik ezeket a szétszóródott, esetleg szétszóródott erekéket, és azokat újra. Odaadják a szent embereknek, és ezt, ezeket nagyon nagy becsben tartják. Ugyanezt történt, ugye? És így aztán az egész világon ezek ugye szét, e, szóródtak, különböző buddhista országokban. Például ugye még közvetlenül a tibeti hagyományjal vagyunk kapcsolatban, és e, ezek az erekék inkább a tibeti vonalról kerültek vissza hozzánk. E, és, Tibetben is nagyon sok ilyen erekje volt, egyrészt Buddától, másrészt pedig más megvilágosult mesterektől, mert Budda nem az egyetlen volt, aki ez a jelenség Igen. megtörtént, hanem manapság is történik, tehát ma is Igen. például lesz kiállításon olyan, olyan ö, erekje gyöngy, amely egy olyan mestertől származik, akit, akivel én is találkoztam személyesen, és 81-ben halt meg, egyébként a hangját is hallani fogjuk most az első zeneszámban számban, ő énekel, Eh, tehát ez ma is játszódik. Ez napjainkban mindig játszódik. És eh, tehát nagyon sok ilyen sok ilyen erekéről eh, van szó. És Van egy telefonál, megengedjük, hogy... Jó, ja, vagyok. És azt szeretném kérdezni, hogy mi a buddhizmusnak a lényege, az eszenciája. Eh, Tulajdonképpen mire jó a a meditáció, a tárgyi világ, meg erekék, uh, engem nem érdekelnek uh, a egy... ahol vannak, Akkor megengedi, hogy érdekel, ezt beépítjük érdekel, a kérdését érdekel, a műsorba, érdekel, és majd sott kerítünk rá, mert most az erekékre akarunk azért beszélni. A kérdés egy kicsit általánosabb volt, hogy a, a meditáció a és uh, egy kicsit majd sort kerítünk erre is. Valóban ez egy fontos kérdés, hogy, hogy nagyon sok embernek tulajdonképpen most valóban lehet, hogy úgy beszélgetünk, hogy mi uh, értjük, akik úgy többé-kevésbé uh, járatosak vagyunk, de meg lehet uh, kell majd egy kicsit többen. De folytassuk ezt az erekjék kérdését. Igen, igen. Hm. Tehát... Uh, <coughs> Most, mik ezek az erekék nagyon fontos tisztázni, hogy hogyan jönnek ezek létre? E, tehát ugye, ahogyan ezt már meséltem, ezek nem egyszerű tárgyak, hátrahagyott tárgyak, hanem ezek különleges módon jöttek létre. Egyébként a kiállításon többféle típussal fogunk találkozni. Ez egy a sok közül. És e, tehát ez a fajta ereké a buddhista magyarázat szerint úgy jön létre, hogy ezek a mesterek e, a szeretetüket e, fejezik ki ezáltal a irántunk. Uh -huh. Tehát azt azért hagyják maguk után ezt az, ezeket az erekéket, hogy haláluk után is tudjunk velük találkozni. Tehát az erekje az ő maga. Uh -huh. Tehát ez csak nagyon magas megvalósulást és szeretet és bölcsesség meg, szintet elért megvalósított mesterek képesek ezt a fajta erekét, ugye maguk után hagyni. És és eh, tehát eh, azt is mondhatjuk, hogy ezek az erekék az ő szeretetüknek és együttérzésüknek az eszenciáját kristályosítják ki anyagi formában. Hmm. Ez egy megmagyarázatlan dolognak tűnik, eh, de a buddhista szemlélet szerint az egész világot ugye, a, a szellem teremti, ugye... A, mi teremtjük a gondolatainkkal és a szellemünkkel. Tehát végül is nem annyira e, furcsa, buddhista szempontból nézve. Ugye a zavaros világot a zavaros tudatunkkal, a szenvedést a szenvedő tudatunkkal teremtjük, és a megvilágosult tudatunkkal pedig szeretetet, igazi szeretetet és igazi bölcsességet is annak a tudunk létrehozni, és, és ugye a világunk... E, ennek lesz a terméke, tehát szeretetnek is, és Is képesek lennénk, illetve képesek vagyunk. <gül> képesek vagyunk. A augusztus 20-a, és az erekje azért a Szent Istvánt és a Szent Jobbot is eszünkbe jutatja, az is egy erekje. Igen, igen. Hogyan viszonyul a kettő, mondjuk buddhista szemszögből nézve, mondjuk hm. egy keresztény szennek az erekjében, lehet-e ugyanazt látni, vagy pedig úgymond a az erekjének van egy speciális sorsa, vagy ahogy megőrzik, az is számít. Hm. Tehát most gondolok arra, hogy egy meg lehet egy, hogy mondjam, utólag kiásott csont, mondjuk, amit erekének tekintenek, az lehet, hogy más, mint ami egy hogy mondjam, csak egy kis misztikus körülmények között megmaradó, mondjuk egy gyöngy. Igen. Tehát az egyikben ha úgy veszük, én érzek egyfajta tudatosságot az igen. elhúnyt részéről, ugye igen. aki hagyott maga után, mint a másik esetben, meg a tisztelők igen. oldaláról van meg, hogy ők azt igen. kiemelik. Igen, igen. Tehát ez, igen, a buddhizmusban ennek egy tudománya van. Nagyon pontosan kidolgozott tudománya van. Ugye, hát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy az ember Tetszőlegesen kiválaszolok itt, hogy én ezt nagyra tartom, és akkor az ő is nagyra tartom, nagyon pontosan kidolgozott tudomány van, és azt, hogy ki a szent ember, annak nagyon fontos kritériumai vannak. Tehát ilyen például az erek tehát a erek nem hagy maga után más ember, csak aki magas szintet elért. És ugyanakkor, ugyanakkor a kereszténységben is nagyon sok hasonló jelenség van egyébként, tehát vannak ugye munifikálódott testek azután, tehát nem romlak soha, mondjuk természetes módon munifikálódott testek Na, nem itt Nem a, nem a vallásnak, a, hogy mondjam, a teóriájától függ, hogy mi történik. Hanem ez egy, pontosan, ez egy pontosan, dolog, pontosan. ami történik, legfeljebb nem feltétlenül pontosan egyformán pontosan látjuk őket. Pontosan. pontosan. Tehát ha a kereszténységben ugyanúgy megtörtének hasonló dolgok. Hát, ugye most mi erekékről beszélünk, de beszélhetnénk más hasonló csodálatos jelenségekről, mint például arról, amit mi a buddhizmusban úgy hívunk, hogy test jelenség, uh -huh. ami pedig egy olyan jelenség, hogy ö, semmit nem hagy maga után a, az elhunyt, tehát a fizikai testéből nem marad semmi. Vagy pedig nagyon kevés esetleg a haja és a körmei, ilyen dolgok, de van úgy, hogy semmi nem marad belőle. De és anélkül, ugye, hogy anélkül, hogy elhanvasztanák? Anélkül, uh hogy -huh. elhanvasztanák. Tehát egyszerűen a halála után... Ö, Rövidebb, hosszabb idő alatt lejátszódik egy ilyen eltűnési folyamat. Van, amikor nagyon hamar, van, amikor több napon keresztül zsugorodik a test, és, és a, de a csontok is, tehát nem csak a húsa, minden az egész test, és a végén végül teljesen eltűnik, és nem marad semmi utána. Hát ez ugye hasonlítható Jézusnak a, a mennybe meneteléhez, illetve a Máriájához is, ugye, akit szintén ugye, egy ismert eset a kereszténységből. Tehát a ez is ma is játszódik. Tehát ma is vannak rá példák. Ma is vannak konkrétan dokumentált példák erre. És tehát sok ilyen nagyon érdekes jelenség van. Van a buddhizmusban szintén a, a természetes mumifikálódás. Annak is különböző módjai vannak. Például van a nem romló test, ami amit azt mondják, én még ilyet nem láttam, hallottam megbízható emberektől, hogy, hogy teljesen életszerűen megmarad a test évszázadokon keresztül, olyannyira, hogy rugalmas és elasztikus, és sőt, ha megvágják, akkor egy nem vörös, de egy fehér nedv is csorog belőle. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, azt hiszem, és nagyon jelentős, nagy jelentőségű dolgok. Tehát ugye az ember persze meditációval foglalkozik, és azt mondja, hogy az a fontos, és ezek nem fontosak, de azt hiszem, hogy azért ezeknek nagy jelentőségük van uh -huh. a Most tulajdonképpen azért, ha valóban a hölgynek a kérdése, és aki egy rövid mondattal jelezte, hogy őt a erekki kevésbé ö, vonzák, Igen. hanem inkább ö, ö, érdekelni mondjuk a meditáció, Igen. vagy valami. De tényleg tulajdonképpen ez hol, hol helyezkedik el ennek a jelentősége? Tehát magyarul azt mondtad, hogy olyan ember is, aki egyáltalán nem ö, tartja meg a buddhistának, az, az is jó, hogy mondjam, csak jó eredménnyel találkozhat az erekékel, magyarul ha elmegy, akkor ez az ő számára is jelent Igen, valami Igen. pluszt. Igen. Hogyne? Hogyne? Ez az egyik oldal a másik oldalon pedig van az, hogy valaki, aki gyakorol egy hm. utat annak a számára, valószínűleg fontosabb az, hogy ő maga mit Tesz meg, vagy mit próbál megtenni, mint az, hogy milyen szerencsében van részete, tehát mondjuk milyen misztikus vagy, vagy, vagy csodálatos dolgokat találkozik, amik, amik azért csak ilyen értelemben talán nevezhető külső hatásnak is. Hát igen, ez, ugye most itt fogalmakat kellene tisztáznunk, de talán az első dolog, amit említettél, hogy az erekéknek hatásuk van. Tehát erről szeretnék néhány szót beszélni. Tűnik egy hogy erek, az erekek kiállításnak óriási hatása van általában az emberekre, és ezeket kimutatták, erekek kiállítások járják a világot, és nagyon sok helyen voltak, és nagyon erőteljesen megváltoztatják a. a nem csak a közvetlen környezetet, a távoli környezetet. Tehát nem csak a látogatókra hatnak, hanem például egy városban megjelenik ez a kiállítás, vagy egy helyis helyiségben, és akkor nagy rádiussal, nagyon érezhető módon áthatja az egész uh, területet. Például Los Angelesben van egy ilyen lejegyzett adat, hogy hogy e, e, egy külvárosban, tehát egy, egy nehéz helyzetű külvárosban volt, egy, azt hiszem egy baptista templomban kiállítva, a, kiállítva ez a kiállítás, és ott e, az eleki kiállítás alatt, és még egy hosszabb időn keresztül e, a bűnözési e, statisztikák, az erőszakos bűnözési bűn, bűncselekmények statisztikája nagyon erőteljesen e, lecsökkent. Tehát ilyen hatás is van. Aztán vannak gyógyulások. Gyógyulások. Például Budapesten történt egy konkrét esemény. Ugye általában az emberekről nem jeleznek vissza, tehát lehet, hogy sok ilyen esemény azért történt. azért amerikai a legtöbbére, mert ott minden statisztika vezetve van. Igen, igen, igen. <gül> tehát kevésbé precíz, igen. Tavaly történt mm -hmm. egy ilyen, hogy egy kismaba meglátogatta a kiállítást és nem volt ő mm -hmm. és nem Azért jött, nem voltak semmi elvárásai, nem voltak semmi, csak voda vonzotta valami, eljött a kiállításra, és hát a, a magzata, magzatáról előzetesen megállapították, hogy, hogy betegsége van, betegsége van, tehát konkrét beteg, ciszták voltak a kis magzatban, és akkor eljött a kiállításra, és ő nem gondolt semmire. Aztán, után, ugye, legközelebb, amikor elment az orvoshoz, akkor konstatálták, hogy a gyerek teljesen egészséges, semmi baja uh -huh. nincs, és akkor gondolt csak arra, hogy ja, ez lehet, hogy az erekéktől uh -huh. van. Lehet hogy, uh -huh. ott, lehet, hogy nem attól volt, uh -huh. de a kettő összekapcsolható, mivel, hogy sok ilyen van, tehát sok uh -huh. ilyen dologról uh -huh. tudunk. Tehát az erekéknek nagyon nagy hatásuk van, uh -huh. és pontosan ezért vannak, tehát azért hagyják a megvilágosult mesterek maguk után, mert a világnak szüksége van a mindenféle segítségre nyilván. Na és hogy áll hozzá valaki, aki egy tudatos gyakorló? Tudatos gyakorló az végzi a dolgát, az gyakorol, meditációval foglalkozik, és azt hiszem, hogy ha meditációval foglalkozik, akkor nyitott emberré válik. És mint nyitott ember azt hiszem, hogy pozitív módon. Viszonyul az ember az erekékhez is uh -huh. pozitív módon, mert uh, hát látja az értéket benne. Uh -huh. Ugye? Tehát, hogy az ember meditál, akkor szellemi dolgokkal foglalkozik, és akkor, az, akkor azt hiszem, hogy megérti a jelentőségét ennek, uh -huh. hogy ez mit jelent. Most hallgassuk meg annak a mesternek a hangját, aki említettél, hogy ő maga is hagyott maga után ilyen Érkegy egy és aki elítélt, látható. És az, az öregek pedig? Karmapa, Karmapa. Ő megjáne tímirendezi genencenász lakáját, csak súron militámién át az majdgyűrűben. az édes indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil rádióban. ye vo te kede ar bhoch ko Az édesindiát hallják, a Civil Rádióban Bányai vagyok. Lámat és Német Tamás a vendégem, a Magyarországi Karma, vagy a közösségtől. És e, Német Tamás meg gyorsan elmondja, hogy e, az Erekék kiállítást 20-án egész pontosan hol lehet megnézni. Tehát, ahogy az előbb is elhangzott, a Körösi Csoma Sándor emlékparkban található, amelyik kevesebb mint egy órányira van Budapestől, Nógrád megyében. Ez a 21-es út mentén, tehát M3-as 60, és a 21-es út mentén található 36-os kilométerkörnél azonnal az út mellett. És akkor még láma csöppeltel, azért szeretném... Bocsánat, megcsin... hát még hozzátenném, hogy ingyenes a kiállítás. É, ez egy nagyon Ingenes fontos dolog. Fontos. Igen. Igen. Igen. Hogy a mester, akit hallottunk, Karmapa, őről egy picit többet beszél, a közösségetek köz Szorosan kapcsolottok ő hozzá. Igen, igen. igen, ő a tibeti buddhizmus egyik nagyiskolájának, a karmakagyű vonalnak a szellemi vezetője. Még hozzá, lassan, ezer éve, az inkarnációin keresztül. Ja. Tehát ő, akinek a hangját hallottuk, ő a 16. inkarnáció volt, és az első inkarnáció az 1100 években élt. És az ő, tehát ő a, a, a mi, mi vonalunknak a vezetője, tehát mi ehhez a vonalhoz kapcsolódunk, amelynek ő a vezetője. Talán annyira nem jártas a, a múltidus, mert azt jelenti, hogy ő ebben az életében a 16. megtestesülése ugyanannak a, személynek, annak a... Igen, igen, igen, igen, igen. igen, igen ezt lehet mondani. Őt <coughs> is ugyanúgy fölkutatják egyébként, mint a Dalai láma. Igen, sőt, mond, sőt, ő volt az első a mostani ismert történelemben, akinél ez elkezdődött. Tehát ő volt az első olyan láma, aki a Halála előtt megjövendőlte, hogy hol és mikor fog újjászületni, hol keressék az új inkarnációt. És ö, ott meg is találták, és akkor az lett a második karmapa, és az életről életre folytatódott. Most jelen pillanatban 17. karmapa él, mert akinek a hangját hallottuk, ő 81-ben elhunyt. És most a, a mostani karnáció. ő már járt is egyébként uh -huh. Magyarországon, a 17. kormokkal, nem is egyszer. Ő még ebben a testben fiatalnak számít. Most fiatal, igen. igen. 23 körül uh -huh. van, ha jól tudom. És tehát ő a mi, mi vonalunknak a szellemi vezetője, és hát nekem volt szerencsém találkozni vele, és több, több alkalommal is, nyugaton, Svédországban, Franciaországban és hát ö, szívesen mesélnék róla, hogy milyen ember volt, hát egy csodálatos ember volt, aki találkozott őszentség a Dalai lámával, akkor ő esetleg érezheti, hogy milyen egy ilyen emberrel találkozni, hát hogy olyan volt, amikor, amikor megjelent, mintha a nap kelt volna föl. Mm. <laughs> Tehát egy csodálatos érzés, gyakorolt mindenki, az egész környezetére az emberek elvejtéteik a gondjaikat, és boldogok voltak, röviden mondta. <gül> Független attól, hogy buddhisták voltak, vagy nem mm -hmm. buddhisták, de ez nagyon erőteljes. Ne azok... Akkor lehet mondani, hogy téged is ő indított el azon az úton, hogy buddhista buddhistal. Igen, legyen. nevemet, mm -hmm. tőle kaptam egyébként. A ö, egy kicsit erről, erről szerettem volna úgy is kérdezni, már csak azért, azért is, mert ö, ö, egy lámáról is lesz szó, hogy hogyan megy az, hogy ö, milyen fajta beavatások léteznek a buddhizmusban, és mit rejtenek ezek a nevek, ha le lehet-e fordítani valami más terminológiára, hogy mondjuk úgy egy, egy keresztény beállítottságú ember is megértse, hogy mit mivel hozhatna párhuzamba, ha lehetséges egyáltalán persze párhuzamba hozni. Hát a buddhizmus az először is nem egy vallás, ezt nagyon fontos leszögezni, sokkal inkább egyfajta egy tudományos megközelítés. Én mi úgy hívnánk, hogy egy belső út, egy szellemi ösvény, amely, amely tehát nem egy dogmatikus vallás. Nincsenek leszögezett dogmák, nincsenek igazából, hogy mondjam, szabályok lefektetve kifejezetten, Nincs, nincs az, hogy belépek a vallásba, és akkor annak a kereteit magamra vállalom, és akkor ugye az az életmódomnak mondjuk a meghatározza a, a, a mienségét, hanem sokkal inkább az a fontos itt, hogy az ember rálép egy szellemi fejlődési útra. Most ha szellemi fejlődési útról beszélünk, az magában rejti rögtön azt, hogy akkor dolgoznom kell. Tehát dolgoznunk elő magunkon az egész arról szól, hogy föltárni magunkat, megismerni magunkat, és tehát egy gyakorlati útról van szó, nem arról, hogy valamiféle közösségbe belépek, és annak elfogom a szabályot, és akkor attól kezdve én ahhoz a közösséghez tartozom. Közösség van is nagyon fontos, de ez a közösség úgy épül, hogy mindenki dolgozik saját magán, és ezért aztán ugye egymásnak nagyon sokat tudnak segíteni. Az ilyen emberek, akik önmaguk fejlődésben vannak, folyamatos fejlődésben vannak, nagyon sokat tudnak adni másoknak, és nyitottak arra is, hogy másoktól kapjanak valamit. Tehát így kellene ezt elképzelni, egy belső utazásra. vagy, vagy, vagy belső utazásnak lehet ezt hívni. És így aztán a, a beavatások is e, ugye más jellegűek. E, igazából ilyen értelem, olyan értelemben vett beavatások nincsenek, amit mondjuk a so, sugal, hogy beavatás. E, az első lépés, ami egy formálisan történik egy buddhistával, illetve egy, egy belső ösvényt járó emberrel, a, a buddhizmus ösvényel, amit úgy hívunk, hogy a menedékvétel. menedékvétel. A menedékvétel azt jelenti, hogy az emberben kialakult a az irányvonal, a belső ösvénye, vagyis kitűzte maga elé azt, hogy meg akar világosodni az összes lény a váért, azért, hogy a, ugye önmagában föltárja a legmélyebb jót, és ezt uh, ugye a, a nagy közösség, az összes lény szolgálatára tudja fordítani. Az, amikor az ember megfogalmazódik, akkor jut el oda, hogy menedéket akar venni. A menedékben nincs benne az, hogy a közösség... Befogadja őt. A menedék az három, medediknek három forrása vagy tárgya van, ez a buddha, ami a megvilágosulás, tehát el akarom élni a megvilágosulást, az összesmény Tehát válját. ez mondjuk az én lépésem. Igen, igen, igen. A második a dharma vagy tan, az pedig a, a rálépek a gyakorlásos vényére, uh -huh. tehát a mesterem által tanított meditációkat gyakorolni fogom és, és a magyarázatokat ugye magam elváteszem. A harmadik pedig az, hogy közösség, tehát a ha Szent. harmadik forrás uh -huh. maga a közösség. Tudnék, a közösség az, ami a gyakorlatban a legtöbb segítséget tudja nyújtani egy belső ösvényét járó embernek, mert nagyon hasonló dolgokkal foglalkozó emberekből áll, és nagyon sok, ilyen értelemben nagyon sok támogatást tudnak adni. Tehát valóban a közösség az egy nagyon fontos dolog, és a menedéknek egyik forrása. Tehát most ezt a menedékvételt lehetne talán hasonlítani például a keresztséghez, uh -huh. azzal a különbséggel, hogy a keresztség az egy alkalom. Tehát az embert megkeresztelik, akkor az megtörtént, és akkor többet nem Mert Menedékvételben már. többször is. És menedékvétel, szinten, menedékvétel az azt jelenti, hogy az ember rálépett az útra és attól kezdve a menedékvételt napi szinten gyakorolja, amikor sokszor. Újra és újra. Uh -huh. Újra és újra menedéket vesz. Menedéket. Sőt, mondhatjuk, hogy minden pillanatban menedéket veszünk. Ez ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy ugye két út van két út van, ugye a tudás útja és a nem tudás útja leegyszerűsítve. Nyilván a két utat egyszerre nem lehet járni, hanem választanunk kell. Vagy a tudás útját járjuk, vagy a nem tudás útját járjuk. És a menedékvétel azt jelenti, hogy én hiszek a tudás útjában, és én azt választom. Ott veszek menedéket. A tudás útjában veszek menedéket. Ez azt jelenti, hogy a másikban viszont nem veszek menedéket. Az uh -huh. érdekesség a menedékvételnek, hogy minden ember akár is tudja, akár nem, valami módon mindig menedéket vesz, valamiben, uh -huh. csak nem biztos, hogy az jó neki. Tehát a, a nem tudásban és annak különböző eseményeiben és aspektusaiban is folyamatosan menedéket veszünk, tehát például ugye, hát, igen. Az, az emberi. <gül> igen, az igen ezt nem kell magyarázni, és minden. Karrierjében, különböző uh -huh. személyekben, igen. stb. Tehát menedéket veszünk. és rossz esetben nem az emberül a tévélet és az előttes menedéket. Így van, ugye, így van. Így van. És ráborul egyfajta tudatosság, amit maga választ, és engedi, hogy ez az ő van, tudatosságát pont. elmossa, ha szabad így Igen. Elvigye a rossz irányba, elviszi ugye a, a nem tudás irányába. Igen. Elviszi a nem tudás irányába. Tehát egy zavaros tudatosságban vesz menedéket. Tehát a menedék azt jelenti, hogy minden pillanatban emlékezni arra, hogy én a tiszta tudás útját akarom járni, és abban veszek menedéket. Igen. Igen. És elengedem ezt a, ezt a mondjuk így, hogy automatikus automatikus vagy beidegződött szokásomat, mm. hogy, hogy mindig engedek ugye a a, a, mm. a zavaros tudat nem tudom ilyen erejének ráhatásának. Na aztán... Ezzel kezdődik. Ezzel, ezzel kezdődik. Mondnak itt, hogy egyfajta beavatás, igazából ez sem egy beavatás. Mm. Azután pedig van több, többféle lépés, ahogyan a, a, a, a, az ember halad a belső ösvényén, és ahogy mélyül a az önismerete és ugye a belső értékeinek a megismerése és föltárása, hogy ez mélyül. A következő lépés az a úgynevezett bodhiszatva fogadalom. A fogadalom azt jelenti, hogy az ember rádöbben arra, hogy nem csak én nekem van szükségem segítségre, nem csak én nekem jó, hogyha tiszta tudatos járom, hanem mindenki másnak is szükség uh -huh. van erre. Tehát észreveszik magunk a sok-sok embert, akinek baja van. Uh -huh. Akik mind, mind a zavaros tudat ő, hogy el, van, lápjában ugye, uh -huh. gázol, sőt fuldoklik, és segítségre van szükség. És attól kezdve az ember azt mondja, hogy igazából az a feladatom, hogy segítsek. De ez már az segítsek. is kell, hogy az illető egy kicsit a fejét kitta kint a csalából. Hát nyilvánvaló. Igen. nyilvánvaló. Tehát ehhez, ennek előfeltétele az, az első lépés az, hogy én magam ugye már ugye, tényleg járom a tiszta tudat útját. E, és a következő, az együttérzés a szeretet uh -huh. megszületése, hogy tiszta tudat, valamennyire már megy, már látom, hogy nagyon nagy dologról van szó, mindenkinek szüksége van rá és az életem szolgálattá válik ez a második lépés. És aztán vannak további dolgok, amiket behaltásoknak szoktak hívni, mi inkább meghatalmazásnak hívjuk, amikor is ez, ez ugye a gémánt úton, a harmadik úton, ugye a fejlődés harmadik fokozatán történik meg, amikor az ember ugye továbbra is az együttérzés motivációjával, és az összes lény szolgálatának a motivációjával különböző, hogy mondjam, nagyon hatékony, hatékony módszereket kezd alkalmazni. Uh -huh. És ezekhez a hatékony módszerekhez kellenek engedélyek. Ezeket szokták általában meghatalmazásnak hívni. És fajta beoltás, ami például induizmusban van, ahol mondjuk a, egyfajta speciális kapcsolat alakul ki egy tanítóval, az, az melyik fokon következik be, vagy ez egyáltalán van ennek egy külön aktusa? Ez igazából elkezdődik már, elkezdődhet már a legelső szinten, a, menedékvétel a menedékvételnél. Is. De ott nem szükségszerűen. Nem szükségszerűen, De. tehát lehet, a menedékvételnek is van kétféle uh -huh. fajtája, van az általános és van a különleges. Uh -huh. A különleges éppen abban különleges, hogy ott kialakult tényleg egy ilyen kapcsolat már egy tanítóval. És akkor ez egy különleges megoldás. Például, hogy nevet is valaki akkor kap, amikor egy kicsit az elmélyültebbé válik ez a kapcsolat, nem? Vagy ez hogy van? Ezt hát annak is különböző lépései vannak. Mert nevet is kaphat az ember többször is. Többször is. Az első nevét megkapja a menedékvételkor. És mi nálunk, mondjuk a tibeti buddhizmusban a mester szerepe nagyon hangsúlyozott. Tehát itt általában az történik, hogy amikor az ember tényleg intenzíven el, kell, el akar kezdeni dolgozni önmagával, akkor azt mindjárt egy tanító, egy mesterrel való kapcsolatban csinálja, tehát már a legelső lépéstől is. Most még tartozunk annyival, hogy a, ugye a láma az a legismertebb ilyen kifejezés, de van, van, van egy, mit Mit jelent tulajdonképpen magyarul, ha magyarul ki akarnám Ilyen. mondani, mert úgy mindenki sejtődésen nem tudja, Ilyen. szerintem. Ilyen. És hogy van-e még más olyan megnevezése, valamilyen körülínni tudom csak, mondjuk, hogy szintnek, vagy, vagy posztnak, vagy valami ilyesmi, de ez nyilván nem egy hierarchikus ö, ö, ö, rendszerben valami helyet jel jelöl, hanem valamilyen küldetést talán. Mm. Igen, hát a láma jelentése, szó szerint, hogyha a tibetivel lefordítjuk, azt jelenti, hogy a legfelsőbb anya. Lá az a legfelsőbb, mm. és a ma az pedig anya, Igen. mama. Tehát ez szó szerinti jelentés. A, a mondjuk a, a jelentés szerinti fordítás az inkább azt jelenti, hogy szellemi tanító, illetve mester. Tehát a láma az inkább már mestert jelent. Hát is a aki táplál. Így van, Igen. így van. Tehát ennek nagyon mély értelme van persze az, a, az anyával való szókapcsolásnak. Tehát, tehát ezt jelenti maga a szó, és a láma az végül is kezdettől fogva végig, ugye használatos az egész ösvényen, a saját mestereddel kapcsolatban. De aztán mondjuk azt is, hogy láma rimpocse például. A láma rimpocse ezt azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom, becses, becses a rimpocse, becses, nagybecsű, drágaságos, ilyesmit jelent. És... De ez nem egy rang, ez nem egy rang, hanem ez egy az ember a maga részéről megkülönbözteti. Ugye, mint azt mondjuk, hogy édesanyám, uh -huh. tehát drága anyám, stb. Tehát ilyen értelemben. Tehát valaki, aki a számomra nagyon fontos szellemi tápláló tanító, azt így nevezem én magam, vagy én az egész igen. közösség adott? Ezt sőbe. így az ember uh -huh. saját maga, de a közösségben is vannak ilyenféle ilyen fél, mondjuk így megszólítások, például a rimpocsé az egy olyan, olyan ö, mondjuk titulus, amelyet használnak úgy is, hogy a közösségben. Uh -huh. Általában a rimpocsének azokat szokták így közösségileg szólítani, akik követett inkarnáció láncok. Uh -huh. Tehát ismerjük előző életeiket, hogy kik voltak előző életeikben. E, általában jönnek őket szokták, de nem feltétlenül, nem csak kizárólag, de általában így szokták. És aztán persze vannak akadémiai, például a Kempo, vagy Geshe és a többi akadémiai címek is a tibeti buddhizmusban is. A tibeti buddhizmusban olyan nagy szerepet kap az intellektuális tudás is. Mm -hmm filozófia, teológia is, és sok minden más, gyógyítás, a, a, a, a művészetek, és itt tovább, nyelv, és itt tovább, logika. E, tehát vannak akadémiai Nevek is. Nának ne, nem címe olyan spirituális, mint a, az idei panditoknak a különböző címei, amik a tanultságnak a... Vagy mondjuk, mintha mint, valaki azt mondják, hogy doktor vagy. Igen, vagy teoló, PhD, a vagy, vagy akár Igen, igen de nem biztos, hogy ő az a legkedvesebb tanító, aki az utat meg tudja nekünk mutatni feltétlenül. Bár gondolom kell... Nem, nem dolg... feltétlenül, nem feltétlenül. Sőt, Nem sokszor... állhat ellentétben, mondjuk úgy ja. gondolom, de, de valószínűleg nem úgy Sokszor a, a, a, ugye az emb, a, a utat választanak a, ugye a tibeti uh -huh. gyakorlók is, és van, és van, aki ugye az aszkodémiai utat választja, van, aki pedig a meditáció útját. Kettőt lehet kombinálni is természetesen. Uh -huh. Például az a láma, aki most uh, fog jönni, a kempotási Tashi egy gyógyító láma. Szeptemberben fog jönni hozzánk, és nyilvános előadást is fog tartani, és egy tanítással hol lesz, ő hol lehet vele találkozni? Hát ő vele szeptember 12-én, igaz? Tud, tudunk elsősorban találkozni. Rimpocsa itt lesz velünk szeptember 12 től csak nem egy hétig, vagy lehet, hogy több is, mint egy hétig. És 12-én, 13-án e, Többi előadása és bevatása is nyilvános, de ez egy nagyobb lélegzetű és nagyobb helyszínt igénylő tanítása és bevatása lesz. 12-én és 13 szeptemberben a Materiál üzlet központban fog megjelenni a Material Event Centerbe, helyileg pedig a 13. kerületben található Budapesten. Robert Károly Körút 54-58 szám alatt. Egy, egy honlapon ezt gondolom el lehet érni. Igen, a mi honlapunkon természetesen van. mindenről bővebben lehet olvasni, amely a www.budha, két ével butha kötőjel És akkor mielőtt átérnénk a templomépítésre, még egy pártaktus taktus uh, mantrát hallgasson meg. Köszönöm! Mm -hmm. mm -hmm. Tere wa deh és Indiát Halljákbányai Géz vagyok. Ott hagytuk abba, hogy a Rimpocse szeptember 12 és 13-án fog gyógyító láma, fog tanítást tartani Budapesten. a Budapesten a Materiál Event És ez néhány szólt azért a, a tanításáról is kéne beszélni, hogy mi az, amit ott, ott hallunk majd. Igen, tehát Kempolt Rimpocse uh... Először elmondanék egy pár szót őróla is, mert én nagyon érdekes Na akkor ember. a Rinpo Cséval, akkor sétetjük, hogy ő egy kiemelt tanító, igen, igen, igen. és ő is egy ilyen számon tartott inkarnáció egyébként. Igen, igen. tehát igen. őróla is tudni, hogy ki volt az előző inkarnációja. Amellett pedig Kempo, ez egy akadémiai fokozat, uh -huh, épp, uh -huh. erről beszéltünk, tehát ő elvégezte tehát a... Tasinak tulajdonképpen hívják. Igen, tesi, ez az igen. ő neve, egy magyar név, igen, <laughs> magyar név. egyébként jó szerencsét jelent a tesi, a És tehát végezte a legmagasabb, ugye megszerezte a legmagasabb akadémiai fokozatot, és utána ment el meditáció elvonulásba, mm. és sok éven keresztül meditáció elvonulásban élt, jógi, egyébként ő ladak származik, tehát Nyugat-Tüvetből, és és magas megvalósítást ért el a, a, a meditációi során. Amellett pedig egy érdekessége, hogy ő egy gyógyító láma, és a meditációval gyógyít. A tanításainak a témája pedig különösen érdekes és aktuális nekünk, nyugatiaknak. Tudnék, a ha halálról fog beszélni, az újjászületésről, és a Kettő közötti dolgokról, ami nagyon érdekes, és nagyon keveset köztes lét, a köztes létről. Tehát, hogy a halál után mi történik egészen az újra születésig. Uh -huh. Tudnék, a tibeti hagyományban nagyon-nagyon sok ö, tudás ö, maradt meg erről, őrződött meg erről. Gyakorlati tudás, tehát ez, ez sem el, elmélet, nem spekuláció. E, nagyon sok a tudás, és e, a Ken erről szakavatott módon fog tudni tanítani bennünket. Akkor ez olyanoknak is, akiknek a közel módban húnyt el valakik, hogy éppen azon a fázisban van, hogy várható a nagyon fontos is. Nagyon, akkor nagyon a, fontos. A, az eltávozónak az életét, ez nagyon megkönnyítheti a következő. Nagyon fontos, tehát nagyon keveset tudunk a halálról, úgy tűnik nem is akarunk tudni róla, hanem szeretnénk elfelejteni. E, és tehát ezért ez, ez egy olyan tanítás, ami mindenkinek, tényleg mindenkinek e, aktuális, mindig aktuális, és nem csak a saját halálunk miatt, hanem a, úgy, ahogy mondod, a, a mindenkinek vannak hogy a kedves hozzátartozói, akiket ugye, eltemetett, e, vagy akik betegek, és halálukat arra, néznek elébe, és hát persze az egészséges emberrel is bármikor megtörténhet, ugye, hogy vége lesz az életének. És mi nem tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát nem tudjuk egy egészséges táblatba állítani. Ezt viszont tudja a buddhizmus, és tudja a tibeti hagyomány. Erről fog bocsia, tanítani. Tehát nem az a megoldás, hogy nem foglalkozunk, nem merünk, nem akarunk beszélni a halálról, a szőnyeg alá akarjuk söperni, hanem ott nagyon sok tudás, nagyon sok lehetőség van. A, a tanítások szerint a halál a legjobb alkalom a megvilágosodásra, a halál pillanata. Tehát ez maga a nagy alkalom, amikor is az ember, a, a, amikor szembe tud találkozni a saját legigazabb tiszta fény természetével, és ahogy mondja a tanítás, mint a kisgyermek, aki az édesanyját fölismerve ugye, az ölébe szökken, ugyanezen a módon képes a, az éppen meghaló ember a halál pillanatában a, tudat, a saját tiszta fény tudatának a megvilágosult állapotába szökkenni, vagy olvadni, föloldódni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, és uh, erről fog tanítani, én És még van egy uh, témánk, tulajdonképpen a zene, nem tudom, hogy a templomokban, tibeti templomokban énekelnek -e ilyen dalokat, vagy mantrákat, mint most hallottuk, de én úgy magamban, amit hallgattam a zenét, azt képzeltem el, hogy egy templomban leszek, mondjuk mm. abban a templomban amit talon épül, és majd ott valami hasonló zenét lehet, uh, nem tudom, hogy állandóan, vagy néha hallani, ezek hagyományos dallamok, hát van egy kis zenei, hogy mondjam. Modernizálva modernizálás. Modernizálás és aláfestés, hát itt ugye fuvala volt, de maga a éneklési mód, maga a, a dallam és a mantra az teljesen hagyományos. És valóban a templomok a, a terepennek a fajta meditációnak, énekes közös meditációnak, vagy mi történik egy templomban? Hát ugye mi ezt templomnak hívjuk, az, az sem egy tibeti szó, tibeti szó az más. Az mondhatjuk inkább meditációtermekről van uh -huh. szó, vagy gyülekezeti termekről ezt hogy van szó. E, tibetül van e, e, úgy hívják, hogy hlakánk például, vagy dzókánk, vagy cokang, vagy e, ja, ilyen nevek vannak. Uh -huh. Tehát, e, tehát gyülekezeti terem inkább. Ahol viszont e, a meditációk folynak. Ugye, mi azt mondhatjuk, hogy szertartások, de a tibeti putista szertartások az mindig meditáció, az meditáció, csak van hozzá, van egy liturgiája, tehát uh -huh. bizonyos dolgokat éneklünk, és mondunk felhangon, de az mindig meditáció, és amikor éneklünk, akkor is meditáció uh -huh. folyik. Persze, őszintén tudatban. vagyunk, egy, egy katolikus misés meditáció így van. kéne, hogy legyen, így van, így van. csak az emberek ezt kevésbé veszik nem veszik, tudot, tudatosan nem gondolnak erre. Tehát nagyon sokszor egy, egy igen, ritusként igen, élik igen, meg. Igen, igen, igen. Tehát nincs ez tudatosítva a nincs tudatosítva, pedig gyönyörűek a leírások, és az ember azokat vizualizálja, akkor nagyon közel vagyunk. Nagyon közel vagyunk. Tehát például voltam egy temetésen, ahol én is egy, egy, egy embert ugye elbúcsúztattam, és volt egy keresztény is, és ott hallottam a, a pap mit e, mondott. Hát ez egy tökéletes buddhista vizualizáció Aha. volt, csak én úgy gondolom, hogy ezt senki sem vizualizálta. Aha. mert, ezt, igen, mert ezt úgy fogjuk föl, hogy ezek az ezerszer hallott szavak, és, van, és, van, és, van, és közben van, van, van, valami máson gondolkodunk. Van, igen. Van. Igen. Nagyon mélyértelmű szavak ezek, és hogyha értjük a mélységét, és vizualizációban követjük, akkor bizony nagyon nagy dolgok. Na most Taron Hát mi még egy-két percünk van, mi a templomról mindig ilyen keveset hagytunk, de megígérem, érem, hogy mielőtt a templom még, még most kezd épülni, Igen. most még azt mondom, hogy jogos, hogyha nem uh, visszük túlzásba a róla való beszédet, hanem ahogy épül, akkor mindig mondjuk róla beszélek. többet. Igen. Inkább utólag számoljunk be dolgokra. Igen. Hogy uh, itt azt írjátok, hogy ez 340 négyzetméter három szint. Mit, mit talált egy ilyen templomba? Hát ennek a... Egy, egy, igen, ez egy, egy három szint, hát két és fél szint inkább. A fő dolog, amit találunk benne, egy nagyméretű meditációterem. Ez a... a már van egy meditációterem. Ez, ez oda át fog költözni? Hát részben mond, hogy ez egy ilyen más funkciót fog kapni. Más, funkciót. más mm -hmm. funkciót. Tehát ezt nagyon-nagyon kinőttük már nagyon régen és ez, amit most építünk, ez éppen hogy jó lesz nekünk, nem lesz túl nagy, az uh -huh. biztos. <gül> tehát lehet, hogy pár év múlva aztán megint uh -huh. ittünk, hogy új templomot építünk. <gül> ez <gül> már hét lesz. Úgy legyen. Tehát uh -huh. ugye a, a, a föl, a mondjuk az első, emelet, az első emeleten lesz a templom, uh -huh. a földszinten pedig lakás, hát szobák lesznek, tehát akik ugye ez a Tari Meditáció Központ ugye vidéken uh, van. Vendég szobák. Vendégszobák lesznek. Azt akarom éppen elmondani, hogy mi központunk úgy működik, hogy meditáció elvonulásokat és tanfolyamokat végzünk, és akkor egy csomó ember oda jön, és nekik biztosítunk szállást a földszinten. Emeleten lesz a templom, és lesz még egy félszint ehhez, ahol pedig a vendéglámáknak lesz egy lakásuk. És ez, a, ez egy domboldalon van. Ez egy domboldalon. van. volt, azt tudja, hogy az egy talán felé fekvő ez domboldal, délnyugatnak fekvő domboldal, egy ilyen kis hegyecske van a tetején, nem tudom, milyen magas, de ott egy erdő is van, és akkor ez az erdő alatt lesz, hogy... Az el, erdő mellett. Mellett. Egy uh -huh. kis erdőnek mellett, és gyönyörű kilátás a Mátrára, egyik oldalon, másik oldalon a előre előrefelé egy gyönyörű ilyen lapájra. Tehát egy nagyon szép hely. Az, hogy ez, ennek a stílusa tibeti lesz ez az anyagválasztásban, hogy fog tükröződni? Hát anyagválasztásban ugye ez nem tükröződik annyira, mert ezek magyar anyagokból fognak készülni, tehát téglából, betonból, mm -hmm. hasonló dolgokból. Bizonyos Hát anyag választásban mondjuk nem tükröződik. A stílusa, a stílusa. Mondjuk a tibetiek is, ugye köbből és ilyesmikből építkeznek. Manapság az emigrációban, betonból és téglából építik, ugye, ők is a hagyományos templomaikat. Itt a hát a a funkció fontos, de a stílus is egyébként. A stílus pedig tibeti, mongol stílus, az érdekessége ennek az, hogy a tibetiek és a mongolok megőrizték a régi hun stílust, amire mostanában találtak evidenciát, tehát ugye nem nagyon kutatták, de tehát régi hun épületek megmaradtak, és jól látszik, a, hogy tökéletesen átvették és folytatták. A, a honlapon vannak már rajzok? Igen, igen? igen, vannak rajzok. Igen. ami úgy a, Tamást azért megkénélek, hogy a az elérhetőségeket mondjál még egyszer, és a a két programra emlékeztes még egyszer bennünket, mertünk közben az időnk elmúlott, úgyhogy e, el kell búcsúzzunk. Tehát elismétlem akkor az alapinformációkat. A, a gyógyítóerekje kiállítás augusztus 20-án mához egy hétre Taron, tehát a 21-es út mentén, Nógrád megyében, 21-es út mentén a 36-os kilométerkőnél. És uh, Kempó Tasi a gyógyító láma programja, fő programja pedig Budapesten szeptember 12-én egész napos program tanítás és beavatás uh, haláról köztes állapotról, újraszületésről, Materiel Event Centerbe 13. kerület Robert Károly körút 54-58, mindezekről pedig bővebb informácia a honlapunkon www.buthakötőjeltar.hu lába csöpőnek, és Németh Tamásnak. Meg. Köszönöm, hogy túljátok. Én túl köszönöm